«Чи, може, все, що для вас буде найцікавішим?» «А відпочити й справді треба». Тепло розливається всім тілом, роблячи його безпорадним і безвольним. Ти поволі відкидаєся назад, на спинку козетки. Пан Юзьо тихо підводиться, поставивши філіжанку на тацю, ненадовго зникає за шафами і стелажами» і повертається звідти обережно, несучи перед собою кілька пробірок у штативі. Пробірки ті заткнуті згори корочками, а на самих їхніх денцях видніється якась сіренька маса, світліша і темніша. Роздивитись її пильніше знову заважає клята далекозорість. Ось, це може вам видатися цікавим. Знаєте, що то є? Пан Юзів знову присідає навпроти. Він весь аж промениться якимсь хитрим і водночас відвертим щастям. Ніби хлопчак. Те, що він тримає у руках, мабуть, і справді дороге йому. Тож ти, силоміць, зображаєш інтерес на обличчі, розклеплюючи свинцеві пекучі повіки. Пан Юзів продовжує, не помічаючи твоїх зусиль чи, може, приймаючи всі твої потуги за чисту монету. То є волосся. Ось, самі можете побачити. Тільки прошу не відкорковувати. І він подає тобі штатива до рук. Хоча тобі нітрохи не хотілося брати його і роздивлятися. Але ти робиш іще одне надзусилля і приймаєш від нього картонного штатива. Наближаєш до обличчя, витріщаєш очі, які печуть і сльозяться. Дуже цікаво. А чиє це волосся? Ну, Тож бо і є, пан Юзьо втішається. Своїм запитанням ти потрапив у самісіньку ціль. То є дуже коштовне і рідкісне волосся. Ось, наприклад, він тицькає пальцем у крайню пробірку, вміст якої найсвітліше, аж до жовтизни. Це є волосся з бороди нашого першого президента. Хіба наш перший президент носить бороду? Не одразу розумієш ти. Не носить, а носив. Йдеться про того першого президента. Пан Юзьо терпляче, наче вчитель до нетямущого учня, доносить до тебе суть твоєї помилки. А. «Ви про Михайла Сергійовича?» «Саме так. Ви вірно все розумієте?» «Тут є ще волосся з голови нашого попереднього президента і нашого теперішнього президента. Ну, все останнє, як ви розумієте, найдорожче?» «А ви що, його продаєте?» «Ні, але і так. Часом у людей виникають потреби, ну, як би то сказати... Пан Юзів підшуковує відповідного пояснення. Ну, ну так би мовити, містичного, заторечного плану. Волосся, як ви можете, знаєте, можна використовувати при чаклуванні. При чаклуванні? Сон вивітрюється з тебе. Тепер би треба розібратися, чи він просто божевільний, а чи придурюється. Я не є варіатом, як ви, може, подумали пан Юзе явно знову читає твої думки. Але я насправді маю такий крам, і часом навіть його продаю. І то не тільки волосся. Але закінчимо з волоссям. Тут я маю далеко не всі зразки. Там він показує кудись через плече у глибину захаращеного простору. Там я маю і волосся Волошина, президента Закарпатської України, і волосся Стецька. Інших президентів УНР в екзилі. Воно не користується вже жадним попитом, але я тримаю про всякий випадок по декілька волосин. А тут ось у вас у руках. Тут є волосся не тільки теперішнього, але й наступних президентів України. Наступних? Ти вже остаточно перехотів спати і витріщився на пробірки, які тримаєш у руках зі справжнім непідробним подивом. Ну так. Адже історія нашого краю, нашої держави, що сьогодні не кінчається, пан Юзьо знову говорить повільно, розважливо, присорбуючись філежанки і прикладаючись в устами до чубука своєї люльки.